Піп обережно розмішала воду в плясці, збираючи залишки. Тихе плюскотіння, вода об воду. Слухай, у мене справді немає на це часу. Піп застигла. Вона не бачила, що позаду дивана. Це кінець, Макс зачиняє двері. Чи впіймає він її тут, присівши на килимі з його пляшкою в руках? Якийсь звук, шурхіт. А потім щось важче, ніби дерево вдарилося об щось. Але я ще не закінчила... Сказала Ната, цього разу голосніше. Значно голосніше. Це був сигнал для Піп. Вибирайся, більше тримати його вона не могла. Піп дала плясці останній струс. Порошок розчинявся, вода ставала каламутною, але Макс не помітить. Через темно-синій пластик не видно. Вона взяла кришку і закрутила назад. «Що ти робиш?» Голос Макса теж підвищився. Піп здригнулася. Але ні, він говорив не до неї, він досі там говорить із Над, чого ти хочеш. Над кашлянула різко неприродно. Це був сигнал, Піп не сумнівалася. Вона поставила пляшку на журнальний столик, саме туди, де взяла, і розвернулася. Поповзла назад тим самим шляхом. Я хотіла сказати тобі. Ну, різко перебив Макс, нетерпляче. Минаючи край дивана, Піп розпрямилася. Подивилася на них. Нога стояла на порозі, перегороджуючи вхідні двері. Якщо ти доведеш цю справу до суду, цей позов за наклеп проти Піпа, я буду там кожного дня. Піп просувалася далі, крок за кроком, рюкзак терся об плечі, надто гучно. Вона глянула вбік, її очі зустрілися з очима над поверх плеча Макса. Я дам проти тебе свідчення, і інші теж, я впевнена. Піп відвела погляд, Зосередившись на зачинених дверях до їдальні попереду. Максим туди не зайде, вона була впевнена. Може перечекати там чи вибратися на двір. Другого разу тобі не втекти, обіцяю. Ми тебе дістанемо, знову шурхіт. Тканина об тканину, потім глухий удар, хтось заревів. Макс Піп не встигне, надто далеко. Вона рвонула праворуч, до дверцяти з жалюзі під розкішними сходами. Відчинила їх і прослизнула всередину, впала у вузький простір між пилососом і шваброю, випросталася і потягнула дверцята комірчини на себе. Вони грюкнули. Гучно, ні, це були не її двері. То були вхідні двері, грім пронісся полірованим коридором. Ні, це не відлуння, це кроки. Макса. Ляскають по дерев'яних дошках підлоги, крізь жалюзі перед нею промайнула людська тінь. Він зупинився просто за дверцятами, і Піп затамувала подих.